ونذير بين يدي الساعة من يفعل الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى صل الله عليه وسلم وشعر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أعوذ الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمنوا تقول الله حق تقاتل ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أعوذ بذريتك بويتس الله فتكنا ببه يا رجل إني قشتنا بذريتك وسمسمك وفرع بياري. يا أيها الناس اتقوا ربكم أعوذ بويتس مصفر على سوره الذي خلقكم من نسل واحدة كل ما سيستوريو جد عصبه وخلق منها زوجها لأدن استوريو نيغого друга негого друга подаста منهم رجالا كثيرا ونساء يؤذني mnogie ludi izhelas prostranimi vottaqulla allazi tashaabuduhu wa al-arham qulta allaha kulinim jedni drugije dozivate i nekije dane narodinske rezat inallahu kari Ja iz vida vi amer da ulah ovjenici vojite se Allaha va konu Havlen sevida i mirecite istiniite riječii ju uss nehlekom armane kom sve posmo va će ispraviti vojanm feljaum zloga kon jo pros biovam naše vrije onda ne otevidlavo ras sur, a ona i negonegovo poslannika faka od propisa naše vjere koje je svaki muslimar treba da poznaje u svakodnevnom, praktičnom svome životu jeste i to kakav je njegov odnos prema njegovom bratom muslimanu i prema njegovoj sestri muslimarke. To je vrlo važno jer će čovjek biti pitan za to. Biće pitan na sudnu danu a prije sudnjeg dana na ovom dunjalučkom životu naši poslovi će biti U onolikoj mjeri u redu i onako kako treba, ukolikoj mjeri se mi privržavamo ovih principa. To jeste, pridržavamo se protisa odno na nas muslimana jedni prema, prema drugima. I upravo u to mi vidimo odgovor za izlazak iz ove situacije u kojoj se danas naš umet našao. Odnos da, nas, muslimana, jednih nas drugih. Šta Islav o tome kaže? Sada nećemo samo govoriti o tome šta smo mi družni jedan drugome uraditi kao muslimani. Učiniti. Već šta su naše od te dužnosti, kako treba ja kao musliman da se odnosi prema svom brat, bratu muslimanu. Princip na kom je se sve ostalo zasniva. imamo tri vrste odnosa čovjeka prema čovjeka. Jedna je vrsta da čovjek voli više sebi nego drugome. Druga vrsta je da čovjek voli drugome kao što voli i sam sebi. I treća vrsta da čovjek voli drugome više nego što voli i sam sebi. I da vidimo šta nam ovaj kaže u pogledu sveo Sve svi ove vrste koje ste spomenali. Što se tiče prve vrste odnosa ljudi među sobom, to jeste da čovjek voli više sebi nego drugima. Ili drugim vječima, da muslimar voli više sebi nego drugome. Kakav je hukum i šarijatski propis u pogledu toga? Šarijatski pogled u toga je da je to zabratilo i haram. Da voliš više sebi nego drugome so velka riječi da zato da je nam doka doka zato su kur'an stiriječi ومن yuqa šuha natsi a onajko ko bude sviđ vrstak škrtosti fa ulaika homul muflih to šo uli koji če uškiti to znači drugi neči vohodilati l'anfosu a O ljudskim dušama ili ljudskim dušama je prisno i one su pristrasne toj vrsti škrtarenja. To jeste da vole više sebi nego drugome. I to ne smije vidi. Druga vrsta jeste da čovjek voli svome vratu muslimanu kao što voli i sam sebi. I to je dužnost kakov musliman, ja, to je važno, obaveza. Dok, zato su reči Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i hadis u koji prinosi Buharija i Muslim kaže se u njemu la ju'minu ahadukum ne neko od vas, hatta vedo ljubi za brata što ljubi za ne bude volio svom bratu Isto ono što voli i sam sebi. Znači ne vjeruje niko potpunin kako treba i malo neka se ne zavarava dok ne nekude volio svoje bratu kao što voli i sam sebi. Mi ćemo se vratiti na pojedinosti ovoga. Što znači da je ovo vađen. Vađen je muslimanu dužnost, voli se svojom bratu kao što voli i sam sebi. U pogledu njega, njegovog dunjaluka, Njihovo akhirata, njihovo porodiče, jegovo je i svega osta. I treća adresa. A to je da čovjek voli svoje bratu muslimanu više dobro, više nego što ga voli samo za sebe. Kakav je hukum? Šerijatski propis u pogledu toga kažemo to je mustahab. Lepo je. Va kali imam, ali malo je tako Jer Jer kali se rekla da je lazim koliko bi Njurić rešio. Riepo je, musta hab Šta je delim ta? Šta je dokaz zato? Dokaz zato je Kur'an ti ajet: "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim", oni drugije predpostavljaju samima sebi. "Wa law kana fihim khafafa, amma kar'uni salu bu Makar oni salati potrebni bili nečemu, ali druge će opet predpostavljiti nad sobom. I vidjet ćemo, šala, iz konkretnih primjera kako sa vas haže na sluvu Laha, ali islatova salace odgledovali o ovim svojstvom. I to je bio jedan od velikih sedeta, velikih uzroka primanja islama mnogih ljudi. To su drugi mešejeli dobro više nego što su ga sami sebi mojali žeđ. I to je ono vešade, konšade, Oni koji su preteča u svemu. Ulajka al-muqarrabun, oni su Allahu bliski. A koji su to? Tulletum minal ewwalim, Mnogi od onih prvi generacija, Vakalilum minal afirin, A malo je od onih koje će kasnije doći, Od onih generacija kasnije. Ali da se vrasimo na početak. To jeste, ne znamo, To jeste, da čovjek, Ono što ne smije, biskobu, se nalegu, Da voli više sebi, Nego, svojoj zrači sestra muslima je To se ne smisli. I to je taj šuf, to je ta vrsta škrčosti. To ta vrsta škrčosti koja je izabranja, koja se ne smisli. Što može biti da voli i nekak? Ali to što voli i nekak usmjeri tu svoju spravo. Usmjeri je pa voli zaradit, ali ne da še itaju da taj metak bude u srcu. Pa na Allahovom putu. Osmar Vadjel Mahuanu potrošio je i dao tri istotine deva. Ti tri istotine deva za opremanje vojske Češu Rusre, koja je u najteži momentima kreva protiv Bizanti. Prema Tebuku iz Medine, u velikoj vrućini. Kada smo munacici govorili, vrućine Ko će te na ovu gravinu Allah im odgovara, kud naru Čehenne neša do arra, i žešća. I vruća od ove vrućine, do njavučki. Osman, razvijel Lahu, daje tri stopine deva sa svom opremom. Još daje 50 konja, još daje 10 dukata. Pola vojske te on je samoprost. On je samo pre nje. I kazimo da, sallallahu alayhi sallallahu alayhi ne smije ta Osmanu šta god od današi uradi. Če ne to je. Pa dolazi Ebu Vekr, radi Allaho anu. Koliko druge predpostavlja nad sobom? Dolazi Ebu Vekr, radi Allaho anu, i donosi imetak svoj. I pida da, sallallahu alayhi ala, sallam, šta ti ostavio Ebu Vekre, vi to svi znate, a on glovara, ostavio sam Allaha i njegov poslanika. Dakle, ovo Allah usta, onaj ko je na ovaj metak, da će izrogiš. A ja ovo šaljem na hirdec, prije sebe. Dakle, predpostavljaju ispred sebe svoju braću muslimane, a da nevoj ima da predpostavljaju svoju vjeru ispred svojih duljanoskih ličnih interesa. Pa je musliman dužan založiti svoj imetak i založiti svoju čast, Da da brata muslimana kako čas založiti da ustane da odbrani svog brata muslimana pa da ljudi protiv njega govore pa i onaj je. Luć, I onaj je. Ne mora vjeraj prošla. I tako dakle, da ono sve što hoćemo da da se govori i da se govorilo i govori se dok ja ne Pa čak ako treba da založi svoj život. To je to pretpostavljanje. Dakle drugi zna pec. Isto tako nam Resulah, ali sam sam kaže, et dinu nasiha. Din, vjera, to je nasiha. To je savjet. Kome da ljude savjetujuš u pogledu Allaha, u pogledu njegovog Resula, u pogledu Allahovog Kitava i da savjetuješ i prilodnike muslimana i u uopšte muslimane. I zato musliman ne smije mu se destirati znači, u mnogih hadisa u kojima rešavljala za kaže muslimani je vrat musliman, laja vlimogu, neće mu zunučiti. Valaja vzunučiti i neće ga ostaviti na cijelimu pred neprijateljem u tješkoj situaciji, potugom i tako dađe, a on je u mogućnosti da mu pomovi. Valaja vzunučiti, neće ga ponižavati, neće ga pocijenjivati i tako dalje. Dakle, ono jednom riječu što ne bi volio sam sebi, ne smije Ne smijeći, ne smijeći smije, da ti radiš s tvojom Ili da ga gledaš u nekoj nedači, ti si omogućen da obobneš, a da ti ispođiš mu obobriš. Dakle, u tom je smislu, ono najmanije što se od muslimana traži, jeste da voli svome vratom muslimanu isto ono. I isto onoliko, koliko voli i sam sebi. Pa vidiš neko dobro, onda prenosiš to dobro muslimanima. Bilo Ahiretsku vezano za za djemo, bilo Duňaruško vezano ne za nešto od Duňaruški poslova. Pala možeš se, bratr, da daš da se te zapomneš, možeš tu zapost. Onda ja se pare u banke, evo izvadiš u banke, pare iz banke i dajte da se ti doposteš da kupiš šovce i da čuvaš, da nešto radiš. To je ono Islandsko kralstvo. Mori svom bratu kao što vodiš i I sam sebi. ispod toga musliman ne smije mu se desiti da ide inače strada mu svi kao zajednostavno znači, znači. ako je nasijat kakav dadneš mu nasijat kao to bi i sam sebi rekao i zato ne smije musliman biti od svog brata muslimana okrenut više od tri dana ima vremena kada Allah uzviše mi oprašta grijehe ali u to čak vremenu Kaže, kažu numeretki a ta dvojica među muslimanima su posvađane, zavađene a Allah im kaže ostavite njih postravi dok se ne pomiri pa im ne biva oprošteno ne smije čovjek musliman opetan glavu od vrata muslimana tiše o tri dana a od njih dvojica je bolji onaj koji prvi se nam nazove dakle u pogledu vjeri kada znaš da je nešto dobro dužan si ga sam je dolaz kao što sam sebe posavitiš Kada vidiš neko zlo, bilo u pogledu njegove vjere, da je popustio uvjer, ili da nešto kod njega u vijerskom pogledu nije u redu, ili da ne pozvare neke propise, dužam si ga upozoriti na to. I isto tako u duljalučkih poslojba, kada znaš da će idući ovim putem nastradati, da taj put je zatvoril i tako dalje, recimo nemoj tamo ići, nećeš stradaćeš ili nećeš moći proći tako dalje. O svim poslovima, ono što želiš, tebi želiš i drugima. I od ovoga su avizere svoje vlale sam sam, a prije toga kuraliterijem vidjeli smo kako govori o zabrani Kibeta, o zabranine Vimeta, i tako dalje. To znači da dođeš nekome drugome i govoriš o tom je svoj vratu muslimanu, makar to bilo istina o njemu što govoriš, ali ne kažeš njemu direktno da bi ga ispravio, nego kažeš trećoj osobi. Kažeš nekome koga se to ne tiče, na taj način stvara spodvajanje među muslimanima razdvajanje među ljima zavađanje i zakodanje to sve i mnogi drugi principi zasnovani su upravo na ovome spominutu što je dužno muslimanu da želi svome bratu i svoje srkve muslimani i muslimanci ono što želi i sam sebi i ne smije ispod toga ići omatu haddimu li emfusikom minhajirim a on orto učinite od dobra za na sebe naći ćete kod Allaha ulišati. to je bolje i veće nagrade i zato musliman upravo u ovakvoj situaciji sa ovim principima ne može sa Allaha od pomoć skrenuti sa, sa, sa pravoga pomoć Makar i ne poznavao nekada pojedinačnje propise što smije a što ne smije u pogledu sluga brata i svoje sestri u muslimanke, ali kad znala je princip, a to je, da želiš svome brati i svoje sestri muslimane muslimanke, ono što želiš i sam sebi, onda su ti mnoge stvari kasnije, ti jasnije, ti vrlo i lako možeš primjeriti. To jeste, svako od nas po svojoj prirodi, to jeste, kad kažemo po prirodi, to jeste, pa Allahom u stvari davaju. Jer ništa nije slučajno. Po tome je kako je Allah onama skorio svakom na zna šta je dobro, a šta je loš. E to što želiš sam sebi, želi i drugome. To što ne voliš ni sam sebi, nemoj uvoditi da se dešava ni drugome od, od muslimana. I tako ćemo vidjeti da je musliman jedna živa ćelija u, u islamskom društvu. Ne može mu se desiti da kaže, pa to se mene ne tiče, to je druga porodica, to je druga mala, to je druga, drugi kanton, to je druga država i tako da Ne, ne, sve mora da se tiče, jer ti si muslim ali ti si odgovoran. Po ovome, kad bi se reklo da čovjek šta me se tiče, moglo bi čovjek hrlo lako reći, a šta se ti stalo onoga čovjeka koji je došao da pomogne troj zdrav na ovih poslavnika. Onda spominjemo sura Yasin. Vogaa min afsal medine rajul yas'a. I dođe iz znaju da njemu je nje stačobnik Što da lati dođe da glavu iskop. Pa dođe radi žene ta Allahu dela. Jemu posle banismo do njam čaj. Nemu se naili negledano kroz pare, kroz maceri i to. Nemu gledano, kazallahu le protice. Kazalo čemu da fi Allah fa ušija alta zna, poneza, Allah bolje da sigurno odaznati. Dolazi da pomogne onom trojicu poslanika i kaže o narode smijedite poslanike i koliko bi kod nas drugačija situacija bila da muslimali misli kao umeti tako radimo i postupamo nešto smo vidjeli da nevalja u pogledu vlade u pogledu osine u pogledu vjesni rednice u pogledu džanije u pogledu našeg dželata u, bilu, u pogledu biločega Mi smo živa i značajnija. Koja radi u nama i to ti je namaz. A namaz, očemo da kažemo sala i bade. I to ti je jedna vrsta i badega. Koja je u dotičnom trenutku vrijednija i važnija kod Allaha i više je nagrađena kod Allah neko da činiš namaz. Sa da namaz na filu. I ono je namaz na fila. A ovo je iba koji činiš u dotičnom trenutku i nuštak je da ga učiniš. Pa ti njera bila. Pa ti je obavet. A to je kada ga ispravlja situaciju koju su si se našao. Ja kao mi tebi ovo morselini to mi je svome narodu. Dakle, pomaže te poslanike. Nije došao sa so strane, pa je to šta god bude, ja ću mjerovat sam za sebe. Ne. Ne znaš i da Allah može i kada može i preko koga može, hajde da. Možeš ti taj koji će reći istinu. Pa će se ta reč prošutiti. A pa će to mnogi ima koristiti kasno. Reći ćeš sve istine, pa će Allah dati da te dao luđeš u džennet. Jer Allah time da govori. E to je to gde musliman Žiri sa ovim principima da voli svoju brećim ussnimanma ono što voli i sam se. I te bio obedda je s enokom Eđ i rećenim svijerite onog onei koji od vas netravli naredutu jališko. Beda je s elokom Eđ unom v se tur kočto napravo reputu, to jeste drže zagla upute. O ali je na agu drdali fatni oili i tođa on, a š tak bi meni bilo, zašto da je nevživil. Ono bako ime je stvorio, a nemočeta se raz, a steghidu min duni i za mimo njega Allah uzmishlil da u svima božanstva, in yuridni rrachmanu bidurin, kada bi mi Allah tiho, kako nešto nasa učil fi, la tu gnihan ni šefa'atuhum sej, al vala yurka idun, ništa minnih ovo za u svima nemoži koirci fi, oni mogu spraši. I vidjeli smo koliko je ta luta na najgore nađine dušu svoju ispustila. Što kažu kod našeg svijeta, Bogu dušu, a Bog je neće. To jeste mole i željeli bi da, da umru. A jednici ne znaju da ono što doradi kasnije, da je puno, puno teže i gore za njeg. U kasnim su mukama, otišli i umrli kada bi ja vjerovao u to što vi vjerujete ja bi da ja bio u jasno i zabudu ja vjerujem u vaše gospodara već me un i dobra čujte da je Allah kaže rečemo se uđi uđene to znači ubili su ga ali on mi je nista izgubio jer sedi kao kada se kao kao da se u bodene pa ko duša izlost odma sa dunjalukom u jezdje gdje sa tijelom dušom je ali šta šta imamo da to rečem na tođe? je kad kıyametki dan nastupi i nakon što je tomo vlasala lava lešten prvi u jezdje tu je onda će ljudi iz njega svojim i dušama i tijeli na u nas ali sada se vidi Prije tijaneckog dana idu u džendet njihove duše. A tijela ostane u onde gdje jesu nesu nedakljuta. Jer je Allah haraz da vrani da jede peganberska i šehricka tijela. A Allah najbolje zna koji su kod njega še. Dakle, pogledajmo iz ovoga jednog primjera šta znači to da čovjek voli drugima kao što voli sam a ali ovaj primjer koji smo navrli, on znači da je ovaj čovjek volio svoje narodu više nego što voli sam se jer je žrtvalo svoj život da im dostavi riječ istin navest ću vam nekoliko primjera iz života naših časnih predaka onih prvih generacija muslimana kako su oni predpostavljali druge nad carnima. Dakle, najdanje što čovjek može učiniti je da ja voli svojom bratu muslimanu koliko voli sam I to je bađi, to je dužnost i obavec. Jer hadis kaže, niko od vas neće želovati dok ne bude volio svojom bratu kao što voli sanci. I to je veru tebe. I ko se trudi, Allahom olača i pomogne. A veći od to je da voli drugima ko više nego što voli sam se To je Mustaha Blijepović. A nije dužnost, neće da sam vlaza to pijeli. Ali ko to postigni blagod s njim. I molimo vlaza svima takvi Sve takvi i Mi se kada su prvaci Klebera Kureš u svojoj vječnici sastali se da vječaju šta će uraditi sa pozvanika ali sastaviti. I tada, na da prijedlo divnog starča, evo mora da se sove, rekao i nje poskusali suga da se pripremi da resumulali sa tu sarmi privirej. Oto mi je Allah kaže, vaj idjem kurubi kaljne i kadasu, oko te despetke pravili kiafiri, nevjavici, a to je posao odbir dio li usbitu, kada se zatvori u Pa rekluši, koga nakvorite te uži njegove pristarce, pa še gledo slobodi. Evo jak šolunke idete ubiju na kraju, su i pristali dogovoriti sako toga, evo juhliđu idete protieraju, pa su reći, ako ga protieraju moja žiče, pa tredovoš, pa še nastrapas. Vojem kuruna, a oni splepke pravi, vojem kurullaha, Allah ima da dneši. Allah ima napravi, šta je za pa oni u ili na a najboljje zakapšeni strke postosta za sameji opad. Dakle preto vahane alayhi to selam dobiva vahnljov naredbu da izručim i izmetim medijem. Odaili so ona druga ka bo veha se tiha jela on da uodili practiocem i drugom na to je časnom potovanju. Ali jetajzano prije trganja štočinici. A to je zavarati one koji su došli da ga ubiju da ubiju Resulullah trebalo li je zavarati trebalo je postaviti u postelji nekoga ostaviti u postelji Resulullah, ali, Resulullah ali sad, sad, sad, nekoga da nušnici misle da neko tu da je on Resulullah sad, tam, tu a on da izađe po I resul, lao je sato sram, zada i čast i posao. Odabrao je, ali u tim je izgledala je, je lao. Znajući njegov iman, njegovo pošrtovalanje na laovo i njegovu spremnost za to učinjenje u iman lao. Pazite šta to znači? On se ovdje izlaže jednoj životnoj opasnosti. Sad ne mogu doći i napast, misleći da je to razvoj zlaga i sada Ali, ovakve častne uloge i dužnosti povjeravaju se najboljim. Jer i ako padnika u še idu u tome trenutku, blago li se djeli? Jer u nas muslimaraju drugačiji pogled na želja. A, alhamdu, je na ahiret na, na, naši pogled onaka kako nam je Allah rekao a kjateri uopšte neđeruju otaj ali. Tako je Alija radi Allaho Anu unaprijed spreman da žrtvo ide svoj život za <coughs> da Resulullaha, ali i sato šalem, u njegovu postavlja. Musici su izvedali gdje neko ima u njegovu postelju i mislili su da je Resulullaha, ali i sato šalem, Iako je Alija radijallahu anus bio mladistada, nije žalio ako treba želitvovat svoj život za ne slovo maha sallallahu Za ovu vjeru, za muslimane itd. Drugi primjer. Prenosi se od Huzajte el Adelija. I kaže u biti na Jernu da je došao sa malo vode u ruč. Počeo kaže, počeo sam obilaziti ranjenike, ne bih bi gdje našao svog Amižića sa namjerom da ga ako je živ, ako je još živ napojim i vodom mu opere u lice. Dakle, nakon bitke obilazi ranjenike i traže svog Amižića da ga malo napoji, ako je još uvijek živ i da mu malo umije lice prije smrti. U se začuo glas drugog ugledavši ga, upitao sam ga da ti dam malo vode pa je dao znak da hoćeš i žeš i ranjenik i volovi rastaješ se sa dušom Skaže, pa je dao znak da hoće u tom se začuo glas drugog ranjenika kao je, ječi i će a pa mi je Amidžić dao znak da vodu odnesem Njemu. Prena mogam se mu reći. Idi, da mu je znači. Idi njemu i odnesu uvezi. Njemu je potrebnim. Otišao sam i vidio da je to Gisak ibnula As. Pa sam ga opitao. Da ti dan malo vode? U tom momentu čuo je kako pomaga treći ranjenik. Pomaže. Ja učinom. Da A, vidim. A pa mi je Risham dao znak da vodu odmise njemu Prišao sam mu i video da je već umro Da je već pre sebi vratio sam se, Risham i video da je i on pre sebi Zatim sam se vratio svome Aminđišu i video da je i o pre sebi Allah im se svima smirala Pogledajmo te zrce ili mužniš ga da vlađem Mogalo bi neko reći pa sad ću u šetoj Izranjala sam čekala, smrt samog Maka da se malo napijem vode, da ulačam ove svoje luke. Do zadnjeg časa, do zadnjeg trenutka dok induša nije izašla misli su jedni naduči. Jer ovo je škola, već su Allahova, ali sa crsana Iz koje su svi uspješno izašli. Kao ashabje su Allahova, ali sa prstano. Ovo je jedan od najsjavnijih živih primjera kako se drugom treba želiti dobro, više nego i samom sebi. I kako je život drugog treći i važniji nego sospremi život. I tako je slučaj sa muslimarom u kjelokopravim odloženom. Buharija ima se u svojim stavim zbirkama Hadisa. Da ja vidimo jedan drugi primjer. Navod je kako je jednom prilikom kod Allahova poslanika, ali i sada odje nam odsio neki gost. I kako u svojoj kući nije mogao naći, ništa čine bi ga počasti. Pa je jedan elsadija, pa se je jedan elsadija ponudio da ugosti toga. Gospa Reso Allahov, Sao Allahov <kuh> Uzmeo ga iz svojoj kući i rekao ženi. Ženo šta imaš na hrani. A ona kaže imam hranu za djecu. I ništa više. A on ovaj je onda kaže. Uzmi i zavaraj djecu dok ne zna. A onda napravi se kao da si slučajno svijeću oborela. Pa ugazi svjetlo tako a onda donesi tu posudu sa, tom, sa to malo što ima, pa će u tome mraku se praviti kao da izbjedemo. Da bi taj gust imao šta šta povesti, da ne bi osjetio da se ne bi desgodno osjetio u takvoj jednoj situaciji. I tako su i napravili i žena uspavala zjecu glavno da tako spavaju Ugasila svijeću I postavila da jednu to mala što su imali Oni su se pravili za da jednu Sve dok se gost nije Najeo I tako su pokazale da više voli gostu Nego sami se Unutro kada Kada je odsvađali Oni su nisu i to je ostalo Među ima završeno s tim i gotovo Ali ima onaj Koga brah ne spriječava Da vidi Ima onaj koji čuje toz mrak. Ima onaj kome ništa nije skriveno i onaj koji hoće ljudima da kaže to što je otkrio. su smo došli među vas i rekli i rekle vala to što smo sinoć radili. Nego rese u kaže: "Allah ste zadili je ono me kako ste sinoć postupili sa svojim gostom. La ilahe illallah Sommetur Rasulullah Kome je Rasulullah alaihissalatu wassalam ome obam neskriva To smove oni videli gos Goc mi je znao če Sa se razio čemu se razio A oni to nesu rade To je uzrešenje Allah Jalla Shana Čiji smove Čiji vid obuhva ta sve I kome ništa neskriva može se reći da je taj slučaj bio povodom objave kurajskog ajeta iz sure al-hasr da vi znate ukome uzvišani Allah kaže i uferun ala anfusihim fi she drugima nego sebi ولو كان بهم خاصه ما كان ليتيم سلاما bilo potrebno Pogledajmo da Nekima je teško dat i učiniti kad imaju. A kako li je tek dat i učiniti kada se ne ima? Neće je dirhem i dinar ili bilo šta, od bilo koje druge valute, za nekoga će biti vrijetnije to malo što je dao nego drugi što dati, puno, puno više. Jer on je dao onoliko koliko ima. To je njegov imetak, to ono što on ima. kao što to? ashadi dali našem celokupno umetu divne primjere isto tako i tamo pogledajmo neke neke ovdje pripovjeda se da se kod Ebu Hasana el Antarkija jednom prilikom zateklo preko 30 ljudi za sofom došlo na kojoj je bilo samo nekoliko kora hljeba od kojih se nisu svi mogli gledati nisu imali ali su imali imali ali su imali tu da dareživost ali su imali blagodataj Allah da reke dadne i učini u tome jer lijepa namjera se od tebe očekuje ko dadne da se istavi postać ima nagradu kao da je i postio tak dan Pa ako ima makar jednu hurlu, neka mu dada tu jednu hurlu. Ako ne ima nikto, makar češu vode neko prekoče. Dakle, ne, ne traži se koliko, nego se traži ta tvoja želja na dobro. Uzmili su i zvonjeli te kore hljeba koliko koji su imali, ugasili svjetlo i sjeli da jedu. Zašto ugasili svjetlo? Da se ne bi drugi stigeli, se kuzne ko šta, uzme i Tako će pojesti. Ili je malo hrani. Oni će se sako poješta uznijen. Možda će se nekom uslučavati, pa nije. Pa su zato ugrasne izgleda. Kada je sobra dignuta, sve kore su bile netaknute. Jer niko nije niša i ni dohvatio u želji da drugima ostane više. Znači nije rekao neko od njih, ja ću izgled sjednu koru i završi da sati. Mi niko nije ništa ne ni dohvatio. Tako je svaki muslimar, nijako gladan, više je volio da se najdu drugi nego ovicami. Nakraju se už postavio da su svi više voljeli drugome nego sami. Kazuje se da je bišer idu miharesu, dok je ležao na samarsnoj postelji došao jedan čovjek. Čovjeka se rastaje sa dušom obično osjećakom ova znae da je i bude ubeđen u tom času čovjek da je to rastanak duše sa tijelom da duša mora izaći Allah mu daje da taj osjećaj prije nego što čovjek nazove svoj život ali otječaj da se približio čas smrti i da duša mora izaći to je posebno osjećaj i osna Allah govori kaže moja van na enehul frak i bude ubeđen nimalo u to sumnje nima da je došao čas rastanka duše sa tim. U oditelj peci saku bi saka kada ja se sastavi njoga uz mnogu i na odbike joo me idu njel me sad gdje ide, ide svome gospodari tamo, tamo je su. <coughs> Biše uzni harist kada mu je došao smrtni čas. Režneći na smrtnoj postoj došao jedan čovjek i požalio mu Ali ćete ljudi da ima koliko god ne ima, da ne bi zapražili. I to su oni najbolji. Jahtemu lomul jahilu agnija emine tapu. Misli i čovjek da su bogati od, od toga da se ustručavaju zapražiti. I koliko ima naših nana i deda, mumina i mutekija, koji ne bi zapražili kada bi ne zna šta pa bilo. I zato, neka se Allaha boje. Oni koji misle da će lahko proći. Ti imaš što kažu, pa ja sam se odužno, ja sam se kutariso zekadu. Ja sam dao pa nekadao njega šta god hoće. Ovo me i ovo. Ako nisi provjedio kome je ti dao. Ako ne imaš uvrida kome ide taj zekad i kako se taj zekad deli. I da li dolazi na svoja mjeca. Zdruge sanje, ako znaš da se svašta od toga radi, onda ti je boli uzeti drugi put, pa podaj na mjesto. Jer ti nisi zekadla, jer ti nisi svoju obavezu izvršiti. Jer mi Allahu tina uslogu ne činimo, neko Allah nema daje svoju blagodat. Timer se je propisao i znećat i sve druge propise da se naš i mjedak čisti, da se mi sami čistimo i tako dalje. Nije to da čovjek se dadne i da su tržišni. Već da dadne da mjesto. Od toga će biti korist. I to će ulojiti pravi voda. Dolazi čovjek biš rukno harisu koji leži na smrtoj postreža i žali se na siromašku. Pa je bišer sa sebe skinuo svoju košinu i dao. A pozajimio drugu u kojoj je umro. Jer je svijestan mištavno se odunjaluka. Domalo kad duša izađe, ito koju si posudio košinu i nju će skinuti sa tebi. Nećeš njenju goda. na niju Nećeš na ahiret. Kad je to tako svjestan ovoga, ovo su danas možda čudni malo primjeri, ali ovo je stvarnost života na donjavu. Da čovjek uradi za ovu vjeru, da žrkvuje u ime Allaha, učini. Šta drugi radi, mi nećemo za druge biti pitan. Ali u ovim najboljim primjerima vidimo jedan od razloga, jedan od uzroka, zašto su te prve generacije uspjele u kratkom vremenu od istoka do zapada proširiti divni islam ovaj emanet prelijest a drugi a isto tako ovidimlo sa druge strane da danas mnogi nažalost su skroz u suprotnom položaju od ovih prve generacije želimo li kao musimare napredati i ovaj emanet izdnijeti na svojim plećima kako treba. Dužnost obaveza i važi da volimo svoje obraće muslimanima kao što volimo i sami A blagoli se onima. Ako ovo uspijemo to je veliki haj. I to je veliko dobro i to je iman. A oni najbolji oni prvaci oni koji neke požaliti žrtvu kakvu god i koliku god su uradili na omeđu njavu blago li se njima blago li se njima ima od jedna napomet a to je kada govorimo da čovjek predpostavlja drugoga nad sobom to se ne odnosi na utrkivanje u dobrim dijelima jedan konkretan primjer praktičan primjer dašeg života došao si ranije uđena i stigao si u prvi sat i sada vidiš prijatelja, ah baba u drugom satu ti izražiš iz prvog sata i pustvaš njemu mjesto u prvom sat tu se ne primjenjuje predpostavljanje drugog dacova tu se ne primjenjuje predpostavljanjem drugog, nad Jer kaže, a je kuranski, وَفِيْزَا لِكَ فَلْيَكَ نَافَسِ اموتَ نَافِسُونَ A u tome neka se natjeću oni koji žele da na se natjeću. U tome je dobro. Drugo je, ako se radi o propisu ko će stati za imama, o tome imamo hadith, Resulullah sallallahu alaihi wa sallamu, gde kaže, neka iza mene staju oni koji su razboriti ko jeste, koji su učeni trvaci oni koji su učeni uvjeli, koji su primjerom muslimanijom, a svako u dobro i tako dalje zašto? jer može imam povriješiti u pa će ga ispraviti može napustit džemar pa će stati na mjesto imama i tako dalje i tako dalje kao što se desilo kada je bio ubijen Omar radijallahu nasaba namazu mihrab Nekija shavi su zavadili hvatanjem ubite, a jedan od prisutnike je prišao mi hrat i nastavio. Da što se nos. Ali se tiče uopšteno u dobru, čovjek ne smije drugog da predpoštaja se. Već se u tome treba truditi, treba naspijati i treba se u tome natjecati. Da bude on najbolji. Jer ajat kaže, neka se u tome natjeću oni koji žele da se natjeću, u tome da se dobro. A dobro ćeš i drugome dati kada mu svojim primjerom kažeš, pokažeš i dokažeš da je to hajš, pa ga postahneš na to dobro. Kada nego ga probudiš, da ti amur lej. Košto so kaže, Resulullah sallallahu alayhi wa sallamu slome hadisu Allah se smilovao čovjeku koji dođe Pa probudi svoju ženu na veće da ustane klenat noćni nama. Pa ako ne sti ne je onda i poštoća vodom. Ja ulašu snu ovoj ženi koja dođe da probudi dvoga čovjeka na veće. Pa ako ne tjedne uzne vodom pa ga poštoća vodom da ustane. Dakle i drugog na to dobro to je jedan jedan hajr. Reći drugome na sihat i to je jedan hajr u kome se i tebi od njegovih selaba Juče otcevava toga djela nisam se ništa neće umanjit. E tole ujedna obaveza je da ne važi koji stoi pred mašinom. Tara za ovo je samo ostalenje ostali nego, ali